Gabon entzuleok eta ongi etorri metalgarrasira. Gabon eta ongi etorri metalgarrasira azte bat gehio antxeterrateko metal saioriko koberenera eta bakarrenera ere bai hemen larogeita berratzi.azpian larogeita mar.bostean eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.com eta gainera aurkitu gait, gaitzakezuete, eh? ondo esan dut? No, gaitzakezue. gaitzakezue. Gaitzakezue facebooken bidez facebook.com metalgarrasia txorrotxioaren bidez abildua metalgarrasia Eta a, posta elektroniko elbidea badugu ere bai, metalgarrasia@gmail.com Eta azte honetan ez da inor jarri gurekin kontaktuan, juhu! Baina, bueno bai, Mikel Becerra bai, e, bai, komentatu barugu, bueno, piskat, e, Mikel eskatu genio la e, tarte txobat egiteko, e, golliraren azken bilgoko kontzartuan egon zen, eta kronikatxo bat e, mm, egina alomen ziguna edo ez. Ez da, kitundu ez Baina ez da, alaskan. Hulertzen da. <laughs> eta, bueno, e, arazak ezten ditu, eta, bueno, azte honetan ba ez da kronikarik egongo. Eta, bueno, hurrengo astean agian, ba, ez dakit, e, sorte badugu, ba, agian bai. Eta, bueno, pixkat komentatzen, ez, ez fans berriak dituzan ditugu azte honetan, ez Bai, aditugu bi fan berri. Uh, e, behar dugu, nola da, e, txaloen soinu hori ez. Hori ditu da, rush. <laughs> Bai, behar, polifonikoa behar dugu. <risa> bai, ta bueno, ba, sanbezela, e, gaurko, bueno, fan berri ditugu, Ibon Telleria, Human. Ze haundia zaren, Ibon Telleria, Ibon. et, Ibon, eta gainera human zara gu bezela. <risa> eta, bestetik, eh, aritz egu aritz egu rola anakabe. Egu, rola, osea, bai, nola, abizzen horrekin nola ez zaizu gustatuko metala ezta. da? <laughs> <Aita>. <laughs> ba, bueno, eskerek asko hor emateagatik gustatzen zait, badakizu, eh, bueno, eh, i igotzen ditugu jartzen ditugu lasaioak eta ematen badizu gustatzen zait, bat ez jendeak gehiago ikusiko gaitu eta famatuagoak ezan gogara, eta guk, ba, ferrari bat ez bi izatea lortuko dugu, beraz, ba, bueno, nahiko ondo dago bakarrikan guztatzen zaite eman bar dio zu, eh? eta eta bueno, eh, komentatu berri nuen ere bai, bueno, azte honetan atera den berri bat ez, eh, asai lai daing taldeko abeslaria, ba hilketa bat leporatu diotela edo, no nola, nola, irakurri zu, ba da duzula orgi doia edo ez. Ah, Guztan zaizu da, enmarro natzea. Enmarro natzea, marro itzea, marro itzea. Ez zakin dundagon, amen. Bai, eh, nola datu izanak? Tim labeziz, lanbeziz, eh, abezlaria, ba, azte artean, eh, atxilotu zuten, San Diegon, dirudionez, ba, eh, akusazioa edo da, bere hainbazte eh, hiltzen saiatu dela edo bueno, norbait engarrua bai. egin diola, bai. eta... Zek, zek. Bai, ba, bueno, e, tin lanbeziz esan dugun bezala, ba, asailai taldeko bezlaria dala, eta, bueno, uda honetan kontzertuak kontzertu bire bat eman bat zuten, eta momentuz, e, ba, bueno, eh, e, suspensoan gilditu da, berri ikusi beharko da, e, zer, zer gertatzen den gai horrekin. Eta bueno, beste asteko, bueno, aste honetako berria, ba, bueno, esan genuen, este zaitu zena. Eh Jeff Jeff Jeff ah. Jauna? Yes, bai, hori bai emendik dugu. Jeff Haneman es la Rko gitarjolea. Eh, bai, e... bai Slayerko gitarjolaia, ba bueno, Ilik Ilik aurkitu zutela eta gaur asteunetan atera da, bueno, autopsiaren e, e, emaitza atera da, eta zirrosia dela eta hile e, egin zen. Zirrosia, ba, bueno, e, jakineo zer den bada nik izango dudana hogeita marrurtekin, ez? Eta oso gutxi, zarkitu, urte gutxi, e, gelditzen zarkitu hogeita marrurtetara iristeko, baina, hau da, irratiaren magia, <laughs> eta... Ba, bueno, eh, kontatu aier, eh, zer da gaurko sumarioa denborrarla galdu gabe eta bar? Ba, gaurko sumarioan eh, izango dugu eh, lehenik. Naiko talde bitxiak harreko dut, eh, oh. bitxia, metal sozial edo bueno, aldarrikapen sozialak ere dakartzen taldean. hasten dute brut, naiko agresif metal edo oio, oioak dituen metal bat eh, elektronikarekin eta flamenko ikutuekin. Tori. Torri e, nagocorticia, eh, bai, e, Andaluziatik datoz eta bai antzoko dugu gero, gainera, bueno, berai en letrack badute aldarrikapena, badute hola festa cachondeo, ingu... está romería, está. Bai, ne, nek eta beste topikazoa. E, <hieres> <hieres> e, gero tartean, ba bueno, ez dugu eh kolaborazioarik eta asteko novedades de az... Kar egin dugu berriz ere. Bai, hor, ondoina beti bezala. Ondoina, oso ondoina. <laughs> eta, bestetik, eee, bueno, batzuk esan, e, metal liberantze da Bai, eee, bueno, da beste talde leengoazten leengo nahiko talde e, frikia edo berezia karri nuen, eta, bueno, agar, aste honetakoa ere bai nahiko berezia da beste modu batera. Ba, bon, e, nola da e, izena ez da menn gidoia ez du Epta astera. Epta astera, ez da, euskeraz, ez? E, latina da. Ba, bon, bueno, epta aztera talde izango dugu e, metal librean entartean. Eta, bueno, ba hori dena eta musika gehio, hemen metal garrasian, hitz egiten dizuena BRUTAL SPEAKER! Eta hor kristalatzean zuzendari bizela eta gaur, AUSKAR-AZKAR... Aierde gira. Ba, ez du tar... ah, ba, Azkar... Zer... venga, bota! Aierde! Oh! Ze... Ez se garen. en fin, buka eran. Eh, bueno, hasteko. Bai, hasteko. Gidoia bar eskuratu dut. Uh! Uh! badu gora internet. Hau da, ba bueno, internet e, interneten oinarritzen zarenan saio baten gidoi egiteko eta fallo emate eta... dizenean, ba orrelakoago zakertatzen dira. Zein da, zein da, gaurko lehen taldea? Basiko gara, e, Killus, e, billarrealgo taldearekin, e, disko kale, berria kaleratuko gaitu, hilabete honen amaieran, e, metal industrialean mugitzen den talde honek, e, single berria saurtarazidu, Kill Demonsters izenekoa, eta orain entzungo dugu. Gautxe, gaurko lehen proposamena esan bezala kiluz taldea eta pasako gara ba gaurko lehenengo tartera. Bueno, Hemen ditugu esan bezala talde bitxia gaurko nere proposamena eta bueno, zurearen eko bitxia izango da. ez. Bai, baina, nire hau zitu sorpresa modura bukae. Baina nirea igual egingo du jendea, bai irrati zaltzea agian Ez, <risa> hombere, jende hau son mahoa da. Eta batez ere metalgarra ezen zuen duen jende hemen antxa eta irratian. <risa> Txeen, garko taldea, beraik esan duten bezala, Boludos Death du izena. Nola idazten da, aborkau bitxia da. Bai, bueno, dos hori e, bi batekin jartzen da, Bolu, bai. Bi. Bolu, Bi, Death, Death. Hori ja, da. Hori Andaluzian e, asko erabiltzen dute, hola tabernetan eta... Yeah. Zer, Boludos Death den musikaga? Zenba, ez, zenbakiak eta Ka, joko... Gani idazkera hori ezta, hoi gani e, idazkera hori ezta. Bai. Baik. Zenbakiekin, eta hori behar. Ez mez, ez? Idazki hori ez da. Eee... Bueno, ba, talde hau berba ez da e, nabaritzen. Ie nabaritzen, nola esan dute, latza molian do. Latza molian. Andaluziatik datoz, e, Huelbako erri txiki batetik, e, baina hain zuzen. Eee... Eta, bueno, zergatik proposamen mitxia? Ba, bueno, nabaritzen da ez. E, E, nahazten dute, esan bezala, lehen esan bezala, agresin metala, elektronika, eta barbara honetan ez da horren beste nahbaritzen, baina baita ikutu flamenkoak ere. Nik entzuntor atzetik anez autotunea ere, bai? Autotunea? Autotunea. Auto auto bai, bai, bai, bai ez, bai, ez, bai. ez e, zer da reguetoi ikutu hori ere, bai musikari ez da? Zati, baina, jokatzen, reguetoi, da ez da, ikutu hori, baina jokatzen, nioztu da? R&B, hip-hop, ez Eta, egin diztu, jolazten dutela gauza bideekin ere. Experimentazioa. Bai, bai. Bere, zirakurriduan arabera, ba, bueno, azkenean elkartu ziren laguntalde bat, bazutela ba, esperientzia musikaren e, munduan, eta, bueno, ba, elkartu ziren, e, ba, pixka, te, zerbait elkarekin egiteko, baina niongo elburu seriori gabe, baina pixkanaka juntzen jendea E, beraien artean, ba, pixkaten mugimendua sortzen, baita ba, iritsi zitzaien proposamenez berdinak. Eta, bueno, ba, juntzen forma hartzen taldea. Da metalgarrasiarekiko, ba, oso historia paraleloa ez da. Gu bildu ginen ez geneukarako ezer egitegorik, eta gauzak proposatzen joan dira, jendeak, eta... <laughs> Hemen gaude. boludos dez bezala. Boludos dez. Jak! <laughs> Gero, bueno, aipatu ba, bestian tematikari dagokionez. Denetatik aurkitu daitekela, ez, zentzurik gabeko agestiak, la pepi izeneko bat ezela, <risa> festa eta katxonde ba, entzun dugun entzuten ari garen, e, estamos liando, eta baita ba, gizarte kritika ere, ge, ba, entzun, gero entzungo dugun abestian bezala. E, esan bezala, bueno, ba, 2000 kan kalatu zuten e, lehen lana, gainera eurek eko itzi zuten, e, abiate lanarekin, Eta, bueno, ba urten e, kaleratut dute biharren lana, mastika los dientes izenekoa. Eta taldea osatzen dute Budulo Ahotsetan, Marrio, hiru herrerekin, euskera sortuan, ezta. Marrio Ahotza <risa> eta gitarretan, Pepelu gitarran, Joarmi basuan, kalero baterian eta DJ Kub, DJ lanetan, sampler eta teklatuekin eikarra izango litzateke goletzate, que DJ Cup gitarra jole esatea. <risa> bai, bai. Dintu nazu, bai, eh? garri garria, bai, Llame loko, bai. Llamene <risa> loko, Eta entzungo dugu e, abestia, esan bezala, ba, kritika soziala baduena, señor, pro, señor pobreza, zenekoa. Nola? Señor pobreza. <risa> <risa> <risa> gustatu zait, gustatu zait Bye. talde hau. Zango dut horre, man godiot gustatzen zait Facebooken, zuek metal garrasarekin hain behar dutzen, eta hauen berriak jasoko ditut, eta olako gauzak. Eta, doiniu folk e, ez dakit ez? Irlanda arredo punk zelta honekin ez? E, ba, bueno, e, sabaton taldetika teratako partai deoiak, e, Civil War taldea sortu zuten, diska ikainoen e, amaikian izango dugu eskuragai, eta... Hagoa e, irekitzeko San Patrick's Day izeneko singela jarri dute entzun gai, ba, YouTube-en, orduzute, Civil Warren St. Patrick's Day. Escape from the slavery From the villain who ran for his life Left the island for To in the heavenly might Many lessons yet to be learned But he would return Rise up to meet his fate To cast the duets away Sent from the god of art A weapon to teach him and spray Signs of rage and fury You are the pride and glory The world is mad, it's gone insane esan ditugu Civil War taldea, Sabaton talde bueno, taldeko musikari hoiak, orain talde berri baten batean, eta, bueno, horren zuten duguna, ez? Eske pizat musika igual. Es que bestela ez nazen zuten. Eh, ora inne asteko novedadesen eh tartearekin goaz. Txartera lenik entzuten, e, e, e, entzuten dugun hau. Bauda Ares Kingdom, Ares Kingdom eh veneration cover disco berri bat eh veneration izaneko cover disco berri bat aterabart dute eh, eta bestea Act Dead cover bat da ber bai jerria sin latik Eta ritmo azkar eta agresiboetatik, e, ba, Unsold e, taldea eragoaz, e, Madrid larrek disko berriak alera duzute, bigarren lan izango da, eta bueno, disko ekainaren e, astetan izango dugu dendetan, hau, hau da, Built-in e, of Soled Sense. netzuten ari garena Blood Red Throne, talde Death Metal, talde Norvegia dugu Zan ere, ba bereko diska kaleratu berri dute beraien zazpigarren estudioko lana dena eta, bueno, bertan agertzen dena, baina abesti zara dena The Light, The Hate Ba, e, jarraitzen dugu... Gerritmo rockeroagoekin, boltax taldearekin... Hiding into flames dizka kaleratu berri dute, eta bertatik izen bereko abestia. Zet, bai. e, eta maitzeko ba, bueno, The Dillinger Escape Plan e, taldeak, beste bon, disko berri bat e, kaleratu behar du o kaleratu du, azta honetan e, One of Us is the Killer izenekoa eta bertatik ateratakoa bestia When I Lost My Bed al garación anche de radial Eta pixka, daklarazio modura, esan eh, dugu Unsouled, bai, eh, ekañan atreizko, ez da, asteko novedadea, baina, eh, bueno, ara, eh, ekibukazio ez, no eh, nora saten da? Nasketa. Az, nasketa, dugu, gido, bueno, idoi ez genuen, eta nasketa izan dugu, baina, bueno, gero izango dugu beste asteko novedade bat, hor, eh, buk, kompletatzeko, edo? Oh, Eta, bueno, entzuten aritzareten aurreintxe bertan, ba, bueno, Children of Bodontaldea da, Finlandiarrek Leicester diskoa kaleratuko dutela badakigu, baina berri zan dirazte honetan, transferenz izaneko singela, letraekin batera entzun jarri dutelako youtube bidez. Abestia Half of Blood e, diskoaren enpartik izango da, eta ekainen nien zazpian, dendetan izango duguna. Zildren modon, taldetik, eh, bueno, metal libre tartera pasatzen gara, eh, bakarrike, bueno, eh, geiketa bateingut, eh, bueno, bak, zaureskia eh, jakin goduzen bezala, txildren izango eh, dugu hemen zaureskia zaroan gutxi gora bera, bilbon. Uh -huh. Eta ustut, sarreak eros gai daudela ya. Zal gai. Eros gai. Bueno, Komprables. <laughs> <laughs> bueno, jarra hitu gudut, eh, metal libre tartera ekin zandugun bezala, Eta, bueno, joan den astean e, naiko proposamen frikia ikarri nizuen, nur izen Amerikarrak eskaintzen zutena, alegia, bideo ba, e, jokuen, ez, e, chiptun zera hori eta mm. egei hey, metala nazten zuten proposamen horretan. Eta, bueno, gaurkoa ere naiko frikian ator, e, agian zertxo baita gehiago, o, edo zertxo baita berdina, gaur dakardan taldea, ba, esan dugu, asien esan du duguzela, eta astera izenekoa da. Eptaztera, Amerikarrak dira, Ipar Kalifornia, ikar, e, jo, Ipar Kaliforniakoak, Ipar Karolinakoak, eksistetzen da Ipar California bai, bueno, bai, dago Ipar Kalifornia eta egongo da, zati bat iparraldean, fijo, ez? Baina, <laughs> Ipar Karolinakoak, North Carolina, e, 2008 garren urtean sortzen den proiektua eta folk metal gregoriano delako estiloan e, ibiltzen direnak ba bueno, bai, esan du, bueno, entzuten zuten bezala, ba beraien hitzetan musika kristauaren himnobazioaren gaiurra denaren estiloarekin eh sentitzen dira e, alegia, alegria ba musika gregoriana ez dakit euskeraz e, gregoriana ondo esan da dagoen edo ez? Eta, bueno, estiloren armoniak eta melodia polifonikoak, metalaren instrumentu ospetsuenekin eh, nazten dituzte, eta oso maiz agresiboa, melankolikoa eta polita lortuz. hau beraiek esatu duten modura, ez? Beti, bueno, betiko zera ez taldeak... Eh, Osondo saltzen dute berburu, ez? Bai, bai. <risa> Naiko ondo edo... edo gehiagi, ez? Eh, eh, kontzer, ez azkeneko konzertuaren izan zen... Eh, eh, menbuna e, euskalherria euskal metal festekoan iritsi e, zaigun e, promo edo bueno, e, promoan jartzen zuen ta talde bat e, eta estatuko e, talderik, talde talde bat edo ah, ba, the Reservists eta hauek zeintzuk dira eta zergatik dira prometedora dena eh, <laughs> bai bueno jarraitzen e, e, honekin bederatzi garren urtean Eptaztera, e, saligia izeneko lan kontzeptuala jarri zuten eskuragai, e, zazpi pekatu kapitalei buruz, mintzatzen dena. Influentzia sinfonikoa eta industriala izan ez e, musika, musikalki edo musikarloan. Maiatzen, namabostean, e, e, bigarren lan bat kaleratu zuten, semper reformada izenekoa, beti, bueno, ikusiko zute, e, e, izen guztiak latin ez dira, E, ez dakiz zer esanen duten, nik lupus lupitik ez nintzen pasatu <risa> e, bueno, EP formatuan atera eute zen perreformada haugu eta post black metal influenzia musikala nabaria duena eta alde sinfonikoa zertxo baita bat tertzen duena ba, bueno, zera alde krik klasikoena edo musika instrumentu klasikoenak alde batera uzten dituenak E, talde honek konfianza handia du kulturlibrarengan e, eta horregatik ba talderen musika uztea lizentzia pean e, askatzen da momentu arte e, ateratako bilanak flac formatoan edo kalitate basuzko mp3 formatuan es, e, deskargatu daiteke nik e, hemendikan ba bueno flac formatorena lehengoa gomendatzen dut ba, kalitate handiago dena artxibo asko handiago da baina Hortikan, ba, bueno, e, pues, opeen zungo duzute, edo nabariko duzute nola den taldea. Enkainera, e, bir nasketak egiteko, e, ta, edo talan derivatuak ateratzeko, baimen guztia ematen dute. Beraz, hemen metal libren, osondo erortzen zaizkit, ja, horrekin azten badira, osondo. Asi gana, sanbezala, ba, proposamen frikia, e, zoikoan ahi baduzute, taldearen webtokiren bidez lortu zuen tena, e, eptastera.com, Beti ere libre eta doan taldearen e, blogetik atera dut, e, ba, e, barkatu, taldea e, free, metal album, free Metal Albums blogetik atera dut, edo ezagutu dut, metal libre gehiago nahi ezkero, ba, bueno, bizitatu gezak ezetunen webgune bat, e, duerik gabe. Eta honekin, ba, bueno, entzungo duguna, ebta azteraren Solo Cristo, izteneko, ez dakit nola prontzatzen den latin ez, baina Solo Cristo. Ozan da. Ema Bai, bai, badakitzat. Horain antxeta jartzen duenak, pentsatuko du, <laughs> Eliza... Oh, seko da, Eliza. <laughs> Hemen, bai, antxeta erratean, gora Eliza. Ez, eh, bueno, esan dugumezela, talde nahiko, bueno, arraroa edo ez oikoa, ba hori, metala, black... Abeste honetan somat nahiko somatzen da, ba hori, black metal sinfonikoen ikuturi. Eh, baina, baña bueno en eh, canto eta letra kristaoekin, azkenean, ba, letra religiosoak dira. Uh -huh. Eh, ez da kit curioso, ah, curiosa bueno eh, zer eh, zuk irakurtu zu, ez, kritikakor eh, interneten taldeari buru zer esaten zuten. Ah, kritika ez. Se ma gente raro esatendo. Ah, abondo <laughs> <jendea> dago. Gente raro. Abondo dago. Oera jun eta entzuteko da, como, bai, ba bazu. <laughs> Zer egiten du tipo tiponek, musika honekin, ez? Zer egiten du? Ez, baina, bueno, e, bai, tipo nahiko, ere bai, naiko Taldari buruz ez dago informazio gehiagi esan beharra dago... Bai, o, taldea tala. jartzen duena, eta tal parta di buruz ez dago informazioik. Eta tipo ematen du, ba hori, ez? Konde Dracule ematen du, argazkian, ez da? Bai, vampiro, arra... <gurra <goto> <gurra> <bat>. <gurra> e, eta, bueno, pixkat jarraitzen, hori, hau izan dugu metalgarrazean. Zea hotxa. Bai. Zea hotxa. Potentea. <risa> bai, ba, lehen esan duzun bezala, ba, horre akatz txiki bat egin dugu, ba, gidoi faltaren gatik, eta, bueno, talde hau jumartzen gaurko nobeda detan, baina, bueno, denboratxo bat hartuko dugu, aipatuko dugu alare, eh, taldearen, ba, bueno, lan berria, eta entzun dugun emakume hau dagoeneko gainera ez da, e... Eh, Abeslaria, aldatu bai, du egin dute abeslaria. Aldatu dute, bai, eh? baina bai, bai, bueno, hitz eh, egiten... Nite, nite balo... Zet no. aldeari buruz hitz egiten egin gara. Ah, bai, berkatu. Battle Beast Finlandiarrak. Battle Beast Euskeraz edo, bist, eh, euskera, edo, edo Gazteleraz, ezta. Battle Beazt. Battle Beazt. Battle Beazt... Eh, ez, batallako... Bai, gu, pistia, ez pistia, eh, piztia, ezta. Gudako piztia. Gudako piztia. Zeintzuk dira, nondik datozte? Bona bueno, bat alde haue Finlandia arra da, 2000 sortzian e, e, sortua, 2000 maikan kale datu zuten ba, aurrekoan ekarregen un lana, e, orain arte bakarra zena, Enter the Metal World, eta san... San duzu Finlandia arrek direla. Bai, gero, Zerdo gero. gero. <laughs> Izenak. Izenak dituzte. Izenak dituzte. Bai, ezkuntza oso bat, baina horia bueno, aparte doa. Gwobi. <laughs> <laughs> Ba, esan bezala, abeslaria nite balo zen orduan, baina orain aldatu egin dute, eta orduan hartuko dut momentua izena aipatzeko. Oso ondai, bai. Abeslari berria da, noora lohimo. Kit... Zer, bueno, ez guztatu lohimo. Ditian dira ditu, bai, bai, bai. eta hotxak Anton Kabanen. Ari, Anton bai, Kabanen. Hori bai, bai, baita Finlandiarra. Basua eta hotxak egiten dituena e... Eero Sipila Joder, <risa> Veste guitarra Yo Ah, es vai, vai. Veste guitarra Yo uso Soy Nio Soy Nio País Típico Paterian ¿eh? Rumut Finlandia eras Rumut Piribiki <risa> O Pairibiki <risa> O esta que no la debemos que Piribi piri, Y Y Y Y Y Y Y Y Y The Ruffelcroft. <rire> ba bai, Battle Beast e, Finlandiarrak eta disko berri bat e, jarri barutela kalean, aste honetan Baya, bertan. Hori da, Into the Heart of Danger. Into the Heart of Jim, Danger. E, Entzungo duguna da, bizen bereko. Rizkoaren bihotzean, ez da, bihotzean barruan. Biotzean bakarik bai, ziketa barruan. Eta bai, abezlari berri honi buruz esan dute, ba, bapiskabat, bat... E, dolada megatececo a vez larian femenino bestelar tu saque de gula o such potente zuzenean ere bai bideak ikusi dituta ikaragarria denezka mm -hmm. eta bueno zer entzun dugu entzun go dugu elan eh, berriko izen bereko abestia into the heart of danger esan bezala, bat elbizt Finlandiarren berriena, ba, hotz bai, oso potentia, bai. estiloa mantenduz. Bai, egia zen babadu ezberintasuna, baina jarraitzen du pixkat estiloa, bai egia zen, bai, ondo dago. Bai, nik, bueno, rehin komentatugu ba, bueno, e, zuzenekuetan hain, ez da, hain, ez hain rasgatua entzuten ahotsa e, agian mm. estudioko ez da, modifikazio bat, edo berak berak, ba, bueno, estudioan eman ba, emandion puntoa izan da ez baina mm -hmm. zuzenean bintzat nire izan ba, bai badaka gehiago bainan bainan ez, ez ez itzai dan ba, ez nuen nabaraitu hain hor horrelakoa mm -hmm. hain fuerte zen zu horretan eta bueno honekin saioa saioaren bukaerara iritsigara badakigu zuek zale e, txit jaun maiteok e, esango zuten nola nola orain bukatzen da orain dela bos minutu jarri dut irratia Bai, edo e, MP2-a, ezta? Bai, baina, bueno, horrelakoa da, gauza ondo egiten direnean, oso motz ematen du, ez? <risa> ba, neska bat zaudetenen bezala, eta, ba, bi minuto, edo, hogei segundo e, benetan, ba, irauten duzuten, ezta? Horrelakoa da, biztetan? <risa> Ba, bueno, e, honekin, esan bezala, agurtuko dugu saioa, e, eta, bueno, e, ba, badakizu te horain zuzendari e, jaunak esango dituzu, eh, ba, gurekin, e, gurekin kontakton jartzeko ze, ze, ze modu, ez, ze, ze era erabili, ze, ze, ze, ze, ze gauzak erabili zakez, hori. <gülüyor> jarri gurekin kontaktuan <risa> kojon eh, ba bueno ba, gurekin kontaktuan jartzeko okerak dituzu eh, eh, bueno lehenik blogean metalgarrazia.wordpress.com osondo facebookean eh, bueno facebook.com eh, barra eh, metalgarrazia jarrita ederki eh chorrotzioan abil, habildua metalgarrasia oso ondo edo epostabidez e, jo, eh jove bikain bat jarriko metalgarrasia habildua gmail.com oh, oh, bikain ayer bikain Or, ah, bikain oso ondo te boxen erei eh e -boxen erei gotzen ditu goiz saioa bai e i boxen bai e, eta ba bueno badakizute gustatzen bazio saioa bai emaiozu gustatzen zaik Ez dala tontakiri bat, baina guri ilusio egiten gaitu, esan, esan mm. denezak aurrengo saian, joe, ba, joe, eh, ze, da, ai, no, izan bai. dugu gustatu zai bi pertsona ez. Ah, eta asien az du komentatu baina amaitu gaino lehen, komentatu nahi dut, e, e, izun naukekoak e, jarri dira kontaktuan gurekin, horreindikan gu gara mui perraz eta ez dugu erantzun horreindikan, nik uste nuntzuk erantzun baratzen Baina, eh ba bueno, e, dira bueno gurekin eta bueno, a, alba dugu, badugu ba ber e, bat e, konkretatu dezakegun gure, gure tza, ba, bueno, guri asko gusten zaigu mental taldeak ukitzea, eta taldekin zegita eta bueno aber eh honetan ba, bueno, igual ez dakit no la tengo den baina bueno eh amaitu baino len aber e, elkarrizketa bat egin dezakegun al bada ordu bateko elkarrizketa luzetxo bat Bai, ba, Talde azagutzeko, eta, bueno, men, bapu, no, ba, gehiotartza madira, ba, ez dakit alkolpizka bat, eta, bueno, tipikoa, ez da? Eta, bueno, ba, honekin ba, ja, abesti honekin amaituko dugu saioa, ez da, besti da. Ba, hor ditugu masterplan, e, bueno, alemaniarrak edo sortze alemaniarrak ziren, orain, ba, bauten asketa, izan ere, ba... Masterplan tal... internazionalak, ez? Internazionalak bera orain, bai. Osak eta aldak eta ugari izan dituztelako azken aldian. El batetik ba, Martin Martus Eskarupka e, Bateria jole txekiarra, Cradle of Fields bezalako taldetan aritutakoa Jari Kain Ulanen, taldeko bastxu joleoia Eta Aotxean, entzuten ari garena, Advance taldeko Rikaltzi abezlaria Hau bai Alemaniar <laughs> bale eta ordun entzungo duguna ba entzungo dugu lan e, berria kaleratuko dute ekainean novum initium izenekoa eta bertatik aurrerapen abestia the game izenekoa eta honekin pagoa zagur ah jo den ahí gustatu zaiz